الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَن يَذِهِ ٱللَّهُ فَلَا مُحْيِىَ لَهُۥ وَمَن يُذْلِلْهُۥ فَلَا نَاصِرَ لَهُۥ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا الله وحدا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَا هذه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استغفروا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَدْ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى فِي في أثره فليسل رحمه رواه البخاري ومسلم رحمه الله وعن لي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله فليتق الله وليسل رحمه رواه الله بن الإمام الأحمد في زوائده والبزار بإسناد جيد زمع ازتمندو حاضرینو مسلمانا نرورو اله الالبین دیمو او تاسولا و پورا پورا دن بانی سمج او د عمل توفیق را نصف کی زمو گو استاسو او د تمام بنی آدمو کامیابی د دنیا د قبر او د آخیرت اللہ پدی کی خیر. زمون او تاسو خپل دین ځکو او باغیوانه عمل کو زمون په دین کې یو اهمه مساله دا خپل رشتہداري او قرابت برقرار ساتل دنن زماني او مصايب او پریشانو کی یو دا مسله ده یا اکثریت الا ماشاء الله دخل کو دخل خلوان و شرر و انا دا او قرابت و دا دا دا و و و دا او خپل ولی دا غیلہ خاص خپل منس کې ختم شوه دمنا شواز فرما د قران حکیم آیات مبارکه او لسط الله او ایمان والا او د الله نبو یریګی او ویناد خلینا سما او درست کرو باسه کچری دا دو خبره راشی اذا الله يرم راشی یوجبم جبم سنبالش نو الله په دنیا و خیرت سم کی یصلح لكم اعمالكم مفسرین و اعمالكم کی عموم دې مانا سو دنیا و خیرت به الله سم کی غو دعا او خبرو یو یاو الله یرا دویم چې جب سمشي یاو په دنیا و خیرت سمشي یاو بل عظیمی ما فائدې سرا الله ټول ګناحونه माफ کړي پیدا الله یرا پزړلو کې راډا او دا چېب سمبال شوان او الله د ټول ګناحونو د معافۍ وعده فرمایلی بیارص فرمائی چاشد اللہ و د دا الله دا رسول صاحب داریو کا نو دې کامیاب شو په کامیابۍ د او اسرا الله دې مووتا دا کامیابی را نشي په او سوا یو ساورو الله د عمل توفیق دې راکي د انس رضی الله انه حدیث به تاسو شنوان دی دا دا اللہ دا حبیب خادم خاص اے لس دا الله دا حبيب خدمت کردے مدنی منوارین چی نبی ریح السلام حجرت کو نو دا اللہ حبیب دا مدنی والو ملمو دید عزیم ملمت حر چاوی چی سلو ملمت دیاورت نو دا نصر رضی اللہ عنہ مورو او دکی گئی مبائی نان سر رضی اللہ عنہ مور وادی چوکا صلی اللہ علیہ وسلم نان سر رضی اللہ عنہ دغه نهونیو ورته قربان تاسو زموږ وطن ته هجرت کړي ماشره خو زشتره نه خدا بچین په خدمت تپار قبلې نجیبہ جلاس کالا د مدینی منورې ته حجرت په مبارکه زمانه کې د رسول الله علیه السلام خدمت کړي دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلي حدیث کوم حدیث واه تاسو نه وغږی تا پوښتنه پورې ها بھائی چې دا جوړوي یي پودمو وایو د کړه بل لیدل راغلی د ز چې کوم حدیث واه پښتونکو کې ویرا لاو ور وایي اهنس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و ده چا چې دا خو هي ایوب شتلهو په رزقه چه د د برزک فراخیره واسه زغم هر چا په خدای چې حلال رزق دی یا به هر څو کې الله نغوار دی انسان طبيعت الله دا سره جوړ کړي وونسعه لهو فی اثری دچا چې دا خو خی چې رزق ډېر کړې شي او د درنې ترست کړې شي او مړ ډېر شي او مړې مونډېر شي رزق کم ډېر شي د دې وسه کيده شي وی وی جی او د عزت قانون له دی روښی شي پداسې د ټول کې ليز مکرې کاری او یوه وی خلیا سله رحبه سله رحبه دې اوساتي داد امام بخاری او امام مسلم رحم اللہ صلی اللہ علیہ حدیث دے اب آئی یاد شو حدیثات عزیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو ایسا تکون سکھوں امیر شبو آئیتا صفا وطنجی تبلیخ کیو جو بتا ہوئے سنگا حدیث دے ہاں حدیث رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لی یو نیمه دې په خپل رزق مې ډېر شي او عمر به ډېر شي آب ايتاسونه دې یادش وکنه از داده چې زه خیرات درغلی او د بناث کي خبره باز د کوي د الله حبيب فرمایي شوق چې وای چې د رزق دې ډېر شي او عمر دې ډېر شي د دواړه چې نوم هو هو کته پخاو ار شو کوي د خبره د جوړې دو د پهره باندې عمر ډېر شي اور ذکمی دم دیرشی نوفل یاسل رحمہو دے دے سل رحم او سادی یو حدیث کیدار سے مراوی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے سلور رو سلو رو خلافو کے خیرنے خلیفہ دے اللہ دے حبیب دے رزوی دے خوب دے وا اہل بیت او قبضہ وَيَرَسُولُ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمایلی مَن سَرَّهُ وَيُبَدَّلُهُ فِي عُمْرِهِ د چا چې دا خوخی چې د په عمر الله زیات تراول وي وَيَوَسَّعُ لَهُ فِي رِزْقِهِ او د دی رزق ډېر کی وایو د فوانه میتا تو شوب ادناکار مرنه الله او ساتي الله رکوتا سودناکار پرتو ساتي دیکي ور سره درې ما خبرم سيواکا ده هو هي چې زما رزق تم بیرشي عمر دم بیرشي او نامه دې د ناکارا برګ نو ساتي دا سي مرګ دی راکي چې د جوون 50 لربانو بيچي کاش چې زما پدا سي فرق وي روید دو خبره پکای فلیت تق الله ول یشل رحمه د زیرا الله نو یری دی او شل رحمه ی وساتی دا عبد الله چې دیما محمد رحم الله بچې دی دا مسند احمد په زوایدو کې دا حدیث ذکر کړي او مسند بازار کې په سنده جيد سره دا حدیث ذکر دی رحمای زثماندو شله رحمای شرا الله او عمر کی فرضت کی بڑا زیادت راولی او د انکار امره نا الله سره ساتي دانش رضی الله نو نبی او روایت دې مضمون راغله امام ابو یعلا ذکر کړي انس رضی الله عنه فرمای چې ما رسول الله علیه الصلاۃ والسلام داوری دې چې فرمایلي ان السوادقات وصلك الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما المكروه والمحظور رواه ابو ايعلا صلى حديث فرمائی خير خيرات اوصل رحمي عمرم دېराई او ناکار مرد د سړینه د فقای او سو پرچدی ير یو بچ زونه دې ته خفه دا ټول به صدقه او پسې له رحمې سره ستي هیڅ هر څا سیرای چې بيد الله د شوړکی یو خوف دې یو پریشاني دا رضا پریشانای بلل کیږي پس د خپل شاک مطابق صدقه ورکوا او رحمی رحمې ساته دې عبارت کې ډېر غوښتل حدیث راغلی دی په وایي او چې ور سره ور سره مونږه تاسو سره رحمی په جنو چې سره رحمی ستوي دې تقرابته وې رحیمه ورته وایي درهید دې توي هو الاقارب من جهه الاب اولو رحیم ستوي خپل ولی یعنی خپلوان د جهته د پلار یا د مور را هغه د مور د طرف نخپلوار دی یا د پلار د طرف نخپلوار دی د تراشيب وایي دا خرابته او قربا قران کي رازي دا کوي ادنوف فنصب فنصب کي ليز ديواله تا وایي نگو رستاو ده بلک و منسکی چی او نسب جمعوال کئی نو دا قریب ده کدا ده بلار ده طرف نئی کدا مور ده طرف نئی لکرور شو خور شو زوی شو لور شو ترشو ماما شو پپو شو ماسی شو او ده دی غاولاد زنا ندی دی ندی دیتا سوئی ته قرابت ہوئی آبائیت ترا وثم پیژن دا د مور د طرف نخ خپلوار د بلار د طرف نخ خپلوار مور د طرف نو بلار د طرف نه ور ور دے دے خور دے دا دارنګي تر دے دے ما ما دے دے پپو دے دا ماشي دے دا د دې اولاد ده دا ټول فرحم او خرابت کې راشي دا ټول فرحم او خرابت کې راشي او دی اقارب او د فار اصول او فروع دي نګورئ دی ابا فلا ورو مه ورو ډیکاو نیاتو اصول وای او د دې نه کب بچي اولاد د شیکر وسی پیداکې دي تفرو وای ګورځل رحمی ساتل واجب دی سړي او دا لفظ چې عجوب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استعمال کی نو دا, دا غوی اجتهاد دی وی د فرض او د سنت په منځ کې یو مرتبه دجیته وجوب وای دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ د اجتهادی مسائل را دا. دا نور ائمه چې لفظ وجوب ذکر کوي تی فرض مراد وي ذکر ای په نس وجوب درجه نشته نو دا, دا نور ائمه ای کرام چې لفظ وجوب ذکر کوي مراد څه وی آمارا... سیم کی پٹی زرار کی پٹی بورا و او زه له غو راشف دته به راځي ار الله شان ده چې اټو لودبه باندې مخې ته راځي ایا پای اکثر کې وګور راځي په ټیټې کړي توجه ضروري کوم د موضوع کې حسابو کته یې جمع خوځي په ټیټې کړي نه بالا ګوراو سوچ ولولو کا ا پای د ګور سره دي دا خپل تا میرا ويې نوړي ځې خپل په محارم و کشاررنې پرده شته دا غ خپل لوي چې دا سر را میشه د پااررهې کابد ده ده د ته محارب وي زې خپل دی خو محارم نهدي لکه د یو زنانانه د تر دی د معما دی کته بورهکتته کته بور بچین یو زنان نه ماما دی د سر دی محارريمه ک نه خو خپلوواو کېدي د چا د تر لور ده د چا د معمال لور ده نو دا په بهارې و کې نهوي خو په قاري و کېدي عدي سره د پرې غ سن کهسووکې کوي خولو لمونې راشته بږ به بعضې خبرو ووا دی قبر خبر کېبل کوو چې خبر لنر نرچ شلی پرده سورو کوې ټ کور کې په خبرپ ده که او کس چاله وی حج د خوشا کاله نه دی داول ی اختر نفس بجو ورخه مای چولې د طبيقه په وخت دی تاسو مو دې په لور را لګاتنه چې د حج نه اختر نفس باغه حج د دې ته چې مرشولو بیا او باندې خبر او مل کو نفس دي جوان باندې شری پردش ورو کول پدې وګوراره چې وبشي لیداره باندې الله دې الله دې ایک سره سیوزل راه غل مود در درسونه بیاورید نو ما دې ما کې شریف پرده شروع کای په قبر کې غویا بیامل نه کی تاسو په چې نه نه شروع دې څنګه وله اراده شته چې بیا خپل شه د بابا د ګزګار شي بیا په قبر کې شریف پرده شروع کای د دې محارمونه پرده نشته اکه خپل دي خو چې محارم دی امیشه د فارانې کا ور سره بند نه دا ندا غینا باقیده پا شریعت کے لکا سنگ پردو نا پرتا دا سردئی نا پرتا دا دا سی بیازم آئیزت مندو دای نا پرتا دا اب یا گورا پا دی ایک قرابت کے مراتب دی پا طولو کی طولو نا زیاد نیزدی مور دا ټولو کې زیاد سوگ دا لکا حدیث دا مسند احمد او مسندرک حاکم کی راگبی علامہ البانی پہ اروا و غلیل کی ہوئی حدیث سنداً صحیح ہے۔ راغلے ਵਿਚਾਰ سره ښه نوک په دا الله حبيبي بر امکا و ابا کا و اختکا و اخا کا, کا ثم ادنا کا فادنا کا دي ته وې باراتب دعवत ਵਿਚار سره ښه نوک وي مورثا خور سلو نمبر کي ابیادا سُمرہ سوق میں دے دے ندئی شرفی او احسانات قوا پرواغو العباق احمد رحمه الله دارن دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے وای قال قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحبہ قال اممک ثم اممک ثم أُمُّكَ اے اُمُّکا ثُمَّ اُمُّکا ثم اُمُّک ثم اَبُوْکا ثُمَّ اَدْنَاک اَدْنَاکا صحابی نبی علیہ السلام نے کپوش کئ چې زما د خې ګونو د خجول تیرول سوق ډېر حقدار دی وای مور دی وای بیا وای مور دی بیا وای مور دی سو مرتبه شوه درې مرتبه د کورش څلورم کې وای ثم اَبُوْکا یا دی ثم ادنا کا بیا کا یعنی څومره تا په قرابت او خپلولای کی دځیدې نو داغه حق د لری نسلې داغه لری خپل نه داغه حق ډېر دی دا حدیث دی د مسلم شریفو نو ګره قرابت او رحم کی د ټول نو مخ کی الابا والامحات مور خپل هر دی ادم مور خپل دیده د دې دی. پلار دی نیګره ورپسې براسا مور دا نیادا ورپسې براسا بچی دی لونه ور دی ورپسې کته ده بچو بچی دی د لونو بچی دی خو دی دی او لونه دی او ددی دې اولاد څه ده پټولو کی زمایتمند او اقرب دی بیا ګور دی پسې سم الا من الاعمام والعمات بیا ترونه دی پپوگانی دی اگر ایو ترده نو یو د ترده دی دسی اسو برا ورپسیزا یو پپوده نو د پپو پپوده داردگی ماما گان دی ماشیگانی دی بیا ورپسی د ترونو او د پپوگانو اولاد دی او ورپسی بیا اولاد د ماما او د ماشیگانو دی امام نووي رحمه الله چې دخل دور يولي خادم د قران او سنت دیر وي دا وي مستحب دي چې په احساسات کې مور مخې کی بیا دی پلار وي بیا د اولاد وي بیا د نیکونو او نیاگانې وي بیا د لرنا او خریل دي بیا وي من ذو الارحام د ذوي الرحمونا ثرونا په ماسیگان نه ماشيګا دا ټول زمازت مندو په قرارابت کې راځ ادا یو یو مسلهله چې قایت د زوجې دا د زویل اررحامو د اررحام نه دي که نه نو بعضې اهلیلم دا وئ چې خپلوان د بي_بي که دا د قابت نهنی نوداب یاد ز ویلرهاب نن دی خو مساله کې د علماو اختلاف شته مساله کې څه دی د علماو اختلاف شته ځکه بعضی شې روایت او کراوي کله لوري لوري بم درشتي خیال شاته نبی رحم السلام معجزه وی او خار به فتح کوي دا بداده احوال وی وګورې دا غ خل کو خیال بساتای جما ور سرخ پل وليدا دا خار بشور دا عمر رضی الله نو پدور کې د عمر ابن العاص رضی الله نو خلاصو فضح شو ورز الله حبيب معجزه وا اپا خپل ژوندونی امت سویلي چې غره خپل ولي بي دکه مفات حقونو خیال بساتاي اهلي ملک د خپل ولي سوا څو کوي هاجر بيبي د به سروه زده خدای دې مور د نيازه طرف نشول اسو کوي دا الله د حبيب غوین زا چې د غ ابراهیم پیدا دا او ماری قبتیا دا د ب سر وه نو که دغه کول شي نو بیا د بيبي د طرف نه م قراراب شو اهلیمو پهکې دوه کوونه دي سپ شو به خبر د بيبي د طرف نه بعضېوااتو کې دا راوي چې غ کې شوي قاب ووي د دې خپل خپل وان او سره وړه د اقارب یو لوی حق د پشریات کې او الله او دا الله رسول په مونږ او دا لازم کړي ده قران ته علاوه چې کوي نو ګره سمره سمرا یا سنت دی چې هغه د شلولو تعداد سره شي وای ان الله یا امر بالعدل والاحسانی ویثا اذ القربا سورہ نحل آیات دې بیشک الله حکم کوي دې انصاف او د احسان کولو و ایتاء ذل قربا او خلق خلق او تطور نو دا الله عمر دې عمر قران حکیم کې چې څقرې را چې دې وی د واجب د پاره دارنگے الاحلامین فرمائے فاتذ القرب حق هو المسكين وابن السبيل ذلك خير للذین يريدون وجه الله واولئک هم المفلحون شوری روم کی فرمائی وای ورخان دانو دخل ولایت او مسکینانو تا او مسافر او تا و اګه ور زده کسانو زپار یرید نو وجه الله چیردل رض وجه دا لازم سرخه دل دل کله ګره شړې رشتہ داری ساتی و اجازه خپل قوم و اجازه ما خپل شتا دی به بریر بریر تا و یزان مشوره بس پلوانو سره عرش اون خو خیرت کې سدیشتا دخ خپلواړو سره بخې غړي کې خو یریدونه به وجهالطا کده الله رضا په من کې مقصد د قبر او خیرت جوړ شو اګنم غټل نو بس هغه دنیا کې وفات شي ځلې خلق درشتدارو در سره ډېر ډېر خېګړي کای خو پاغي کې مقصد نو غټل دې پس نو دنیا کې وفات شي او قبر خیرت لا پله دې شي نو خپل خپلواړو سره بس کې احسانات بکے وایذا لک خیر للذین يريدون وجه الله دا غرض د هغه کسانو د فاره خیر ادل ری د وجه الله و اولائک هم المفلحون او د خلق کوم ثم سوره نبي سوره بقره كه موي وبالوالدين احسانا وذل قربا مورفل ار سرخ غړو کوي او د خلق خلوان و شر غره دل ساتل د متقيان و ذ الشفاعات النجي الاله العالمين سوره نساء كي وتق الله الذي فشاء والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اے ویدہ الله نو یری گئی چې دی الله په نوم دی او بل نو سوال کوي والارحام دا مان نه دی او وری گئی د خپل ولې د کټ کې دونا دایره دا معنا او وری گئی د ارهامو نه چرته کټ نه کئي ذات التقوى نہ حد سوچي سے لرحمٰن شادی اللہ زمو توصلن بن امن کو توفیق راكي حديث دا بخاري شریف کراغي نبي عليه السلام فرمائي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه سوچي ایمان شادی با الله او پرز رستنئي نو سے رحم دي څ دې وکی صدا رحمديروس چې الله باندې رزق قیامت باندې فل یا سل رحمه نو سل رحمه دي اوس حالي وګره دا د دا د اصول در رسالت نه نبي عليه السلام چې کلا الله او رسالت ورکو مکه مکرمه کې او څه چند کسانو اسلام راړو نو دمکی کفار کو فاررو پمکه تن کا کا هر ک متلی هغه ساحابو د جادي جهازت اوو چې مو غ دوه دي زد لون تروو د خلک ته دومره زل ګوري خدا الله حبي ووي د بارانانه د جهاد حکم لا مکم وکرره مکن نه د د مشورې مطابق غید د حباشي طرف ته حجرت دی ته اول وي دا محاج چې حبشيلهلاړل د الله حبيبي ما اوري د جل او نیکبات شاري دا, دا الله د حبيمان او غ دغه شانو خل نوکو فار چې کله له پ مسلمانان حبشي لاړنلو صحدي او تو في یوړ دي او تو في اووړې وشریان او فسادان خلک ستا دی ملکل راغري ددي جماعت مشر رو جافر م نه بي دعاې ور ال د دې نجاشر او اختوارته د پیغمبر صلی الله علیه و الرسولم منا نعرف کن سبحو و صدقه و امانه تب اے بادشاہ مونږ ته الله یو پیغمبر را دي کړ مونږ دا غنه سب ته چې د سمرلوی نسب خا ورته دا غرش دینواله و امانت پی جنو فدعانا الاله له له وحده مونږه الله ته راوګللو د الله وحدانیت تشرم وه نبده هو او یوواې داله بعد نو کوو بیاروس ويامرانانه ب کیل الحديشوه دا اماانه دی ووسله تر الررحم دا پې غمبر مونږته رشتتیا خبرې کوئ او د چامانت دی دا وور یومونتهي چې رحمیو شته داهلیش مه دی احمد کې ذکر کړي دی لداغورز پیغمبرانو در راتلو مقصد دې چې درهمیشا کوي عمر ابن اباس رضی الله عنه پډيرو بختینو صحابهو کې یو سو کثانو د مخ اسلام روړې نور اولانو سابقینو اولینو کې لري د تیرغه نبی رحم السلام نه تپوس کوي وایي به اي شين ارسل نکا تاسو جوای چې د الله رسول په کوم شي تاسو دنیا تراده کې دي قال ارسلني برسالة الى الرحمن وكسر الاوثان وان وحد الله لا يشرك به شيء وزي بده را دي گليم چې سلرحي او ساتلشي تخفل وان او خيال ساتلشي زيد بتان او د ماذور له فار را او زيد د فار را چې د يو الله عبادت او بندگی وشي اس شے ور سره ونه غطا مړې ژوندې دا ور سره شریک نکړې شي دا د مسلم شریف حدیث ده دا رنګ ګوره سره رحمای باندې تاسو جنن یوبې دا د ورځې پوهې وي انور ماشاءالله نیک اعمال کوئ دې ټول مقصد دې جنت ته ورسې شې پس سره رحمای باندې چلته جنت ته یو صحابی راگل نبیر احترام تو یقبرنی بی عملی یدخلنی الجنہ تا اللہ حبیبا دیو عمل بارا خبر را کچی جنت تا میں وردن نکی تا اللہ حبیب وردوی تعبد اللہ ولا تشرک بیه شیعا وتقیم الصلاة وتقت الزکاة وتصل الرحم رواہو البخاری رحمه الله صحابی ست پوچھو څه کوای چا ل얏 بیا ست پوچھو کوایا نو وځرا لنه سيابای یاو ها بیا ست پوچھو صحابی ست پوچھو وا دې مرګ لري خو که واده درته درس ور برکرې دې صحابی سے ست پوچھلا راغله او ورته رسو کوو امان ماږه کو نه دي شي ها پوچھ اپ کو ورک شوب نه دم بدر شي دي ده مره لری نه راغلی یی داسه میه ها الکبوتان چه داسه یی وای روح در کې لکنی دما زمره خیال لای وای صحابی سے تب کو ژ آیا دا یې په نو خو جوړښت را پیدا شه مونږه تاسو ته په خبره غو دا خبره را کوئی دکان له او تاویذ راغو کوملا لدیره پر دې دی, دی کی اگا کوئی ټول غبل بل دی ما په لاړو شکر ازینا سو وظیفه را لوخا یا صحابو دا ته پوسون ډیر نه دکړي ته پوسې ځکړي وېدا سيمن را لوخه چې شرط به ورنن جنته ته ورنن کی سوالونو کې وردی پر وګره دغه دې سوال لاله الحمدلله چې ته دې والدنه ته پوس کې جرمه کاروبار کې مبارکت پښه دا دې دې خبره نه دا خو ګوره په سوالونو کې فرق دی روزن سمو ختم وو نډه روخن کو چیتونه راکه نما قتل چاوي نما دا حاجت یو پکې په باندې شهادت سوالو کا مې حضراتو کې سوال څه دی څه کو شوي په خبره باندې چاوي دکان ته چلي کی یو پکې لیکي په باندې چل سهي شهادت را لاسي کې سوالونو کې فرق دی ټول سوالونه د شريعت په کو په باندې سوالونه د آسمان حضرت په اوپر پکې یو دا عمل را لو خې چې ترته لر شپ ته لار شپ ذ الله حبیب و دیو الله عبادت بکیش شی بن شریکه نو نان گټه نو ژوندې نو قبر نو ولې شهید او مزبانه بپا بندي کې اقامت الصلاه ذ نارینو پنځواړه وخته مزبہ جماعت دي ته اقامت الصلاه ری ځاله چې موږ مسجد دي ته اقامت الصلاه نوې هغه څوک زر زر کوي دي ته اقامت الصلاه نوې دوک د مو د فر د وااجباتو خیال نه ساات دي دی ته مقامته شات دی ته الله رسول مونه وای نو د جوله موونه ووي نو تاریڅنګه کوي دارنګې زکات به وررکې اواخیر کې ورته څو رح بهېله رح بسې یو حدیث ک دا سر راغلي دا احمد حدیث دی اللہ حبیب ویسیلت الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمرانی الدیار ویزیدانی خیل اعمار سیل رحمی ساتھ او کلی اخلاق سوک دے گاون بیر یکتانا پمننا او پریشانا نہیں ویدہ کورونا پا اپو وګورونکو ځای د گاونډي نه خفنه ده دا هغه د حیا خیال ساتي صحیح گاونډي ګره د گاونډي یو حق ده د گاونډي سره یو له حق اگر کافر ده اگر کې ہندو دې شک ده استاد سره دا هغه د حیا خیال بس یو کافر دې دا الله مجرم ده دا له ورځې دې وي دې د کور کې خیانتو کا یاد زده کورن مغلاو کا اعظم استاد مسلمانی نے اندازہ دلاو یو دو کسان دین د کور تغلا ل لړو دو چارو سے ترانل چه رال ل تقسیمول رائے ولې یو خرره پاتش گل دې راشه مسلمان بڼو کو په کای په خبره باندې ار سه ترال ل غې یو کو نکو یو پهل مسلمان کو یو بل په تر سه شو کل دین د کورن مغلا د ہا سے حرام بدل مسلمان د کور دا دکه کم خلک چې په اسلامي ملک تا سر اوسیږي دی ته ظمیين وي زمونږ خووقه ووي وای دما او هم کا دما انا واموالو هم کا موا کم کفار کوم کو فار چې په اسلامي ملک اوسیېږي د دا یون نه د مسلمان دوې غونې تهول حرام دی د دا مال د کلې واللو غونې د مال پشانس سر پتا پ حرام باې حرام دی د سره اللهلا لمین کورونهاد او دی سره په عمرنو کې ااحلادمین زیادت را وي الله د ماله او تاسو ټولو ته په دی د عمل کوو سووکي تو فیلخر او د الله حویب دعا کړي الله مدی دعا دلان دی لاندې راولي او د خیرونه مد بچ کې دکه د الله د دعا دعاام ډېرهله او خیرې بری سري خطرنا کي د الله حبيب وي ویم او وصلا رحم او واسواله الله ومن قطعه قطعه الله چاچه سیل رحم يو ساتله الله دي ور سره درهم او ساتي او چاچه کاټ کانو ور سره کټکی ه ټول خپل ګریوانونو کې چې سووجکوو چې دا مور دا دا پلار دی دا روور دی دا فور دی ته خپل طرف نه غاړه الله له صح کاا طرف نه نقصانات دي نو بسپهشا او سوک پوهش پوهشا والله پوهشه یو مسله ده غغ و الله د په منس کې معامله ده او نازکه ممسله ده موتازو دے انو دولا مسناسکی مساریوں دو تو بایش ویخی ہے با جن اشتدار زاسدے جتا غواری چوورنیز دے شم خدا غل ازدے که زل اے ڈڑا مو حیران کدے سم اے اے پخشا ڈڑا مو جستنو سرم بوداگان کدے مو مو حیران شمخ کی رشد سپنا تو غواړي چې دا رتدار م را نديږ اوباې رتزار ل چې نیستدي کېږي نوقط د در ل کړي او د هغه دبار او د مچی او د ړه مثال دی سټک در کوي دوستستا او د الله مع ده چېټ رشته دا رییک کې نو وردي کېږي او قې د شر نه یاېږ غدار دار ده حلیل ب هم داس واله ورړي چې یا وردار چاسه ده د الله او د د په منکې معامله چې دی رشته کټ کوي نو مجرب دیکه په دی و د غ مه لړم دی کوورم نو داله رواللیلی چې د خیر درریې دا کوورې د کېږم نهه د مچی یو د مه او د لړم مثال دی نو که بعضې داوي نواخ د ار چا د الله سره سره داار چا د دا الله سره محامله یو حدیث ک دا راغلی او دا ابو داود شریف هدي دی قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بدتته رواه ابو داود والترميزي رحمهم الله نبی کریم علیہ السلام فرمائی چې رب العالمین فرمائی دی تحدیث چه قدسی ہوئی اللہ و ایزا اللہ جزا او ما دا خپل ولی پیدا کڑی او دیلا می دا خپل نم نم ورکڑی زما نم رحمان دے از اخپل ولی نم رحم دے زمان نم رحمان از اخپل ولی ته می دا خپل نم نم خیر رحم نو چا چې دا خپل وللی سا له زب ور سره درم او کرم معواامله او ساتم ا چاا چې کټکا زب ور سره در معواامله کټکم دګور هر س خپل ګوانو ترګوري چې زما د والیننو سم مواامله ده زما درونو فدو سره سره د ترونو د ماسیګانو ماماګانو سرهسم معواام ته خپلهغاړ اللهلهسه کوه صفا کا وا کداغت طرف نس نوخانی نو د اغا او د الله سره دا کوم معاملہ یو حدیث کدا چراغی د بوخاری او مسلم شریف حدیث رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمائے دا حدیث در و پای څوک په نماز کې چوٹی په لحاظ خوف کو لوګو کو په دمشوی بیا دا حدیث بدرنور و پای وی خی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائے ان اللہ خلق الخلق الا مخلوق پیدا حتا اذا فارغ من خلقه چه دا مخلوق پیدا کولنا الله فارغ شو قالت الرحیم نخل ولی پک پیدا کړي و نو رحموی ها را مقام العایب من القطیعه الله تا حزر پیدا کوم خدا شه قوم له ملی ما کی ما بکټکای داد پناهي زيد د کټ کې دو نا قال ان عمرو العالمین اما تر دینا ان اشل ما و وصلك واقطع من قطعتي سلا رحم اله بالقطع سره واده ته پدي خوشاله لي چې سوق تھاثي نو جما ورسلت رحمت موابديه که چاته کټي زبه ورغره سکو زبه ور سره کټ کوم قالت بلا يا رب قال فهو لك ویره پپدي خوشحال وي بهر دامتاسره وادهغه چې چاو ساته دي زمام ور سره درحمت معاملې او که چاسکی دی جنګور باز شي باندې سره جنت دې زیوازي بوز د جنت نو نه دی وروجه نبی عليه السلام یو ځلو فرمایله ما توجو توجه کوی ویچا چې یتیم خپل له او کپره دې پرورشه او دی به جنت کې ما سره داسه اوایي دا کوتي کولا ودي کې یو ځای دې تاسو راه کولاو دیکی او زیدی اچا چې خپلی خوین دی او پاللی او لونی او پاللی وی دی او زبا جنت کی دستی اب یا غور چی پاتی شوا وادم نشوا یا کن نشوا وی لاس چی ماد چی غانی لراز ای خوشی غانی لرازنو کم دی لب غانی لرازن ای خوین دی دی بی وادفاتی شوی یا وادوی کو کو دې نو لاس کې ما څوک مزه لراغه اوس ګره ته شريعت دا نو ویلې لاته غډان لاله تک ناره دایي د ناره کته موړې دایي د درشه را موړې یو ورته د یتیم بارکه او کړې او د خیند بارکه یو زه کړې کله په خپل خويندو جنت لذيذو چې شو خلاړ شي کنا کله په خپل مور خپلار جنت لذيذو چې شو پلاړ شي نو الله <سؤال> رحمه ولزه د چلا رحمای سره زمای عزت مندو دا وعده فرمایله دا الله دې موږ ته سخولو ته د چلا رحمای د پورا کولو توفیق راکې او دا دی په لورای دا د ګناهه کبایرونه نه تا چلا رحمې کټکول شي د ګناهه کبایرونه نه اوس مور خپل <سؤال> ارضه بچونه تک چا ولې بدیلا راځي د یا رسول الله پر لارسید ہے منزلوم کا تہجدوں کا کو مدہ امور پر اللہ نے پاوره کے مدہ نہ لگاڑ پش جنت ایمان سره وایہ ها بھائی تو منزلم کی سبو سال صفایدا درکا چې تی د خپل مور توبه داري ل تیار رکھے نبی علیہ السلام فرمای او داد گناہ کبائر و ندا الا قران کې سورہ محمد کی ذکر کړي فَأَلَا سِئْتُمْ مَّن تَوَلَّيْتُمْ مَّن تَهْدُونَ فِي الْأَرْضِ وَتُقَذِّرُونَ أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَغَيْرِ الْأَعْمَىٰ يَتَوَلَّوْنَ عَنْهَا ۚ او یتامانا دک شموتہ بریو مشری در نہ ملا او شوا نظمکه کی سبب و فساد کئ او صلی الرحمی ب کټ کئ ویدہ غ خلق چزمکه کی فساد کئ ادمو رب لار رشتہ دار سره رحمی الرحمی کټ کړي ویدہ غ خلق دي چې الله پلالت کړي دي صلی الرحمی چې کټ کړي دا سوک دي لعنهم الله او دای د دگنا دنیاوی سزابی دا مسلا دنیکو دا, دا پارا دنیاوی بدلمش تا پا دیوان احلی لگو کتابوں نے لکھ لی سوچی سل رحمی کن کالا بلانت کو دنیا کلاغی سر نتیجه دا فا اعما فا اصم هم وام امسار هم دې کار کل د حق ورېدو نه او د یلان رکل د حق دی دون نه نو ښکاری جنا مې مور دا د امفلار دی د ام خوې دی د ام رشتہ دار دی غوونه کار شول سترګې دی شوي اذ بوخاري شریف حدیث نه نبی کریم علیه السلام فرمای لایق کول الجنت قاطع چا چي سي له رحمې کا نو دې په جنت ته نسي څوک فرمایي وای ها لایقول الجنت قاطعو نبدن نقيي جنت تا چا چي سي له رحمې کټ کا ودشي له رحمأي قرآن او سنت مونږ او تاسو ته زمأي عزت مندوړې حکم کړې څلره رحمی دام د دا ګور نور سلی سلام ته چوا قولا عملا ور سره احسانات کاوا خله زیارت او ملاقات تزا ور سره نرمی کاوا د وس مطابق هدیه ورتن ور, ور کاوا سمرجتان کی دیشی نو خیر ور ته سکوا خیر رسو وې په عرف کی ګوره باید خبرې په عرف بناږي نو خلک چې په عرف کې د خپلوانو سر زکۍ ته پر سره کوا هغه وسره کوا زګي دیو چې نه باج علماء وي وایي سیلۃ الاقاربی بما جرا به العرف سیل الرحمی د خپلوانو د عرف مطابق دی داخلك د خپلوانو سره سکی تم اغه شان کاوا. تم اغه شان سکوا اغه شان کوا نو سیل رحمی زمای عزت دا ساتل اوسیل رحميي ويسلام خبره شورو ده خوسل رحميي تفسیر مون په چرتو نخكله تفسير اغئي چې رسول الله عليه السلام کړي ده بوخاري شريف حديث ته دا الله رسول عليه السلام فرمای ل سلواس له بالمکافي ولكنلواس الذي اذا قطع اثر ابوه وصلها اے وائی سل رحمی ساتن کدانه دیچ آغا صدر زرکی تم ورسرکی دیل غبادل دی کو زکا سل رحمی دیل وائی اگر کھٹکاو تی ورسر ساتے سره سوک پوشو آہ سل رحمی سلوائی بائی اتا تو خمی حضیدار ناک تڑی لی شل جو بی مینوی جلاس ما تڑی دا سی خوب لی چړی ورژی چڑی دا جو بی پرست نداس ناس تینا بنا را گلے سل رحمی چاو پیجا وزم در کې نی نی مولاز کو نی ونه دی چات کوي نه کوم دی یا باندې بیا و هغه سلره بی دی لای تا چتا سره صنعت کای تم ور سره ګډه هو بدل کو زه د شریف خلقو کار دی که دوشمن ور سره خې ګړه کای دی هغه بدل مرګي سلره بی دی نوې چاګه کټ خړې لاګه ترپ ته صفات یې نه کوتي بیا هم ساتي دا بالکل د خوائش او د طبيعت سره خلاف خبره ده او وای وحفت النارو بشهوات او وحفت الجنه بالمقاره جنت نګیر چا په اندازې پردي دی جدارنب سره بالکل بدګړي اپورتون وایزته پسکه مهد خداب دا خپل امور نه خور پیدا د زړه په دی باغی وای کټکړی نماز ته کار وایي چېخورور کټکور کټک اوې وره سره سااف دي ته چې ل رې او چې هغه در سره سانار کويته کې دی نه خو دا خو د شریفو خلکو زبو د ب طریقه راړه چې د کاافرو بې به وررکې د کاافرو بس کې ب وررکې نهبیسلام یو زل ففله چې لارو نوه او شلولو مکیاللو لمپته و, و, و, و ل لم ده د خفه الله حبي و یو سردار دا راغې ورته یو دی خ د داله حبي ورته حال و خپل کبلليله شابه تورې راوالی اصلېهیر راس د الله حبيوي حرم د را وستلو و ماله پهه ورکي که چای ی تکلیف رسول زه به تپوسکوم دی کاثر د دی کاثر خود د الله حبي وي حب کې وکررسولو و ما په ه ورکرکه که چاسو وکل ز دی پخت نه لو کالجی د الله حبیب هجرتو موکو هغه کافر مرشه د بدر اویا کې دیار د الله حبیب لو کان امتصم ابن عدی حیّت وی هغه سردار ک ژوند دی اما لند دی اویا او کې نانو بارکی ویله ما مفتو کی پری خیره رسول الله د کافر احسان مشه کوړو د کافر احسان پیرو نو چا بای صلی الله علیه و سلم پیځندے دلرحمی سوالوی چې هغه بالکل کټکټه هودي ور سره ساتي او کایه سره ساتي نو دا خلک د پروډوسرم چې خې غړي کایه د دیپ ور سره خې غړه کایه الله حبیب فرمای لې سلوا سل وبال مکافي ولكن نلواسل الذي قطعت رحم هو صلاح بخاری شریف حدیث ده وایي چې دلرحمی کونکو دل نه وایي چې بدلی ور کوي بلکه هغه بالکل ختمه دی ور سره سره کوي دا طبيعت مخالف نه پښتو پکې چې پښتو به کجاکې له بجنته لځه اګه پښتو د اکلاکا نو پښتو د نیمه زیاته د شریعت نه خلاف را کتا ضدونه نه او باباه اتوې چې بس پښتو نه موضوع چاته موجوده نه ځان بخاورې کې نو الہ به ګلو نظر ته د د سیلر همای جماعت مندد الله حبیب دا چې تفسیر کړی دی او کله وی چې کاټکای او توور سره جوړه ای وی کوم احسان دی ور وی کتا سره یو خپل سم دی او تسکی مجر مجرد او کاغه کټکړې تبي اولار سوور کې دای اولوی وقافت دی یو مرتبہ نبی رسول الله دی او صحابه راغله مسلم شریف حدیث یا رسول الله ل قبهته ناسلو هم قتونيس وسی ل ولو عن هم وجهونه ع و داله ه به زما خپل وللي ده نوې ساتمه و کټ کوي زور سرهسانات کوم را په مقابله کې ب کوي صبر کوم وي د جهل نو رسول الله علیہ السلام ورته لې ان کو تکما قلت فك انما تصفهم الملن والداتا چي سوې کې جړدار اشتیاي کنا نو دا خدا دې لکه ته ثودي یری راخلي دې پري خلقیا چي ولا يظلمواكم من الله زهير عليه ما دمت على ظالم همیشه وې دا الله دې طرف نه تاسره امدادي چې صدا شي شهدي شو چاله یاد شو باي ها باي صحابي زری پکه ماشاءالله تیز ذ دماغ و علیا ازری پکه و دې نو کې دې کراپتی په پای چې دې و ذب مه خبره یاده کا پای سم هوې Talee yaad shoke na Sahabi ragh Nabi rahi salam to wi zamaq balwan di zewar sara joro mai katkai zewar sara ehsanat را mai sara batkai zada sabr o hilm na karam o akhlmay de jahalat اللله داته چې شوی که دا راشتي دا دازې لکه تودي یری چې لور نهډې پهې خلک کې ورتا چې ا چې هغوی کټکیتې جوړی دا الله د طرف نه به تا سره شوي میک به در سرهات کوي او وه خو مشلم حدیث روایت هدي سریوات کړی دی ما مشلمم بررح مبلله دا د اسلام دغ خي اخلاکوونه دي چې مونږ تا شوی د خوبي اخلاو حکم کړی دی الله دې مال او تاسو ټول له پدی عمل شو کی آسان دي کی ابوذر رضی الله عنہ جلیل القدر صحابي ده اور دې نشان ده دا ابوذر رضی الله ده دوی امرني خليل صلى الله عليه وسلم به شبع ما تخفل دوز نو خبر او حکم کړې یو د غریبانو سره مینا غریبانو ته نس او پدغی اقدام دی او امرنی ان اسل الرحم و ان ادبرت مالی وی دی سل الرحمی بس هتی اگر کاغی کټتای دا حدیث دی د موسنده احمد نظم عزت مند دا, دا سل الرحمای بارک دی د الله د حبیب او د قران او تعلیمات چې موږ او تاسو نه کړي دیو جندام حدیث کی راغی دا حدیث ترمذی او نصائی شریف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ويصدقۃ علی المسکینۃ صدقۃ وهي علی ذره رحمت انسانۃ صدقۃ وصلۃ فیو غریب دے خیرات کو نو بس خیرات کیو شو ا یو غریب خور او رور او یو غریب رشتہ دار نو نو دوتے جوڑ شول سوچ شول یو خیرات شو بلا سل رحمشو ها بایشنگا حدیث ته ویپا غریب پردیبانی چې د خیراتو کو بس صدق شو او که دقا صدقه یو لس روپای دی پردیلا ورکی ادان یو غریب رور او خور غریب معماء غریب معسیت راج او پپول ورکی نو سن تانی دوت جوڑ شو لیو صدقات و سل دنیا یاو صدق شو آدوی مسل رحمشو دا د ترمذی شریف حدیث ده ولر خیر خیرات تخفل و خلوانو سره اوس کول خلواندار شي خلق پر دې له حلوي خو فل له حله يا خوشالي تخفل په تکلیف دغه څنګه کنا و یې ورجل خپل می د خبر نشکر د رنو وختو نبی عليه السلام راه میمونہ رضی الله عنھا د نبی عليه السلام بی بی دا ادا په خیررو بی بی ها د نا پسیبله د ښکاره رسول الله علیه السلام بیا د دې ګړې دنیا نه آی رخصت شوه د ته میمونہ بنت الحارث رضی الله تعالی عنها اودا د عجایبات الله د قوتاسو حرمینو له بوزي مکم کرميله چې ورګن نکي وی او لسمی لا کې زید هغه مقام سرق وې خو پهینو بدل لے د دروت په غاړه د بیبي بی قبر دی دا غزه کی رضید رسول الله علیہ السلام سر نکاہ ترده شوئے ہوئے دیر از مانا پس ناما کی مکرمی تحجی عمری تتلا دو چکم زید کی نکاہ ترده شوئے التوفات شوئے ہوئے اواغ زید کی دفت کا ندا دا تاریخ دا عجائبات کو ندی کم زید کی د بی بی نکاہ ترده شوئے ہوئے اور دی نکاہ چھوڑے شو ناما ابن عباس رضی اللہ عنوان دی خوراہی رے دے ماسی وقت نوځي جنازه چې ونه خلکو په کلاړ کلاړ او ریدا پیچې دی چا پیډه بعد جنازو ورو کې نو د صحیح الله ساته چې دا اوګه مې را جنازې له ورکې دا د امام دبیا او شهیدن بر شدين او خاتم النبين عليه السلام په دی بیا نو کې ندي امید ده ځان کا غلام صادول تیز وئی چا اوس غلامان دشتا چا کې غلام زا دا دا او ویز آزاد کړه داغه د هر اندام مقابله کیوالا رب العزت دې ذ اندامونه د اور د جهنم نه آزاد ندی نبی قدالله حدیث قربان ما خواوې آزاد کړه فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اما انك لو اعتیته اخوانك كان اعظم لاجرك وې دې دې کې جاري زارې ما ماګانو له ورکرې ډېره جرمدې شه سپوز وي په خبره دې ته زیاتره غړي او دا دې د ارن دام مقابله کې الله وا ذکر شي ان دام به ورناز علي رسول الله عليه السلام ورشته وي اما انک لو اعته ته احوالته وې کدا زادي دو په دا وین زم ما ماګانو له ورکرې نو کان اعظم لي اجر کې ډېر وی اجر وی ابو طلح رضی اللہ عنہ وہ لیلۃ القدر صحابی صحابہ ټول لوي شان ده زموږه علما وای وای قران کې دوه سوتو سوه کورې آیاتونه دي چې باغې کې بل څه نشته او عرشواله د خپل حبيب د مرغو صفات بیان نه دي دا قوم بس سپوز کې چې داغې تاریخونه څوک کوي دیو جنه صحابو پی جنرو ته تاریخ لنیو پهتا تاریخ د دشمنانو لیکل او دین او مشران را لبدنام کړي صحابک سو پی جدي په قران او سنت کې به پيچه دي دا آیات چراغ د سلور مې 파ره لم تنال البر حتا تنفقوا مما تحبوا و جنۃ لا رسیجه نشی یا غمال دې لګولې دي چې تا ور سره ډېرې را بي نه دا موږ تاسو ورته باندې دا گو ايوزن يوم مدالچه د غره ور وسو لو يو شری ور نما لري سره شوقره وي او غوږه شرګانو دا چولو پتي کوئی واپسې کبو نه کنه نو دایره چا چنه وباسي ا شرګانو لږه ګولالر دیولي دای په دې يا تحمل کيلن تنال البر حتى تنفق مما تحبون چې کله شي دې زیاتی شوناته کای نو صحابه کتل چې په ددې په مال کې بهتري مال کم ده نابوت الرحم جل الله نو نبي عليه السلام تراغ ہے او وردو در جو وردوی قرمان اللہ حکم کڑے چی بہترین مال ملیلہ گولن جندت تا شیرت دے او زمان کو معلومن کہ وہ بہترین مال بے روحہ دے تا دا مسجد نبوی سر نزدی باغو پساؤنو لکا جورو بوٹی بی پکی اڈیوی خوگی او بو بکی رسول اللہ علیہ سلام بوردن نکی دو داو بویس کلیو کا جوری بی پڑی او دا مسجد نبوی سر جوڑا شو اللہ نے موتا سطول مسجد نبویل بوزی امین نو بائیس نمبر گیٹ تیا گیٹ او باب و منی فہد اولوی گیٹ تیا گیٹ وانی چود او دا ٹو لر سخکاری نی غلار دا غیر نو پتی گیٹ چی رادن میں شی نو ڑنبے دا کم جانمازون چو گوڑی دلی او کالی دا موچت کو بزدی دلان دی بیروحا کوئی زیده دا باغس د مسجد نبوي سجونه شوي پدې کې سونو وګړو وی انها صدقۃ لللہ دامه ټول الله د خیرات کوړو برها و زخرها عند الله ز امید ساتم د دې د نیکای او د دې د ذخیرندازي د الله تعالی حبيب چې صفه هینو غشانو کړه دا الله حبيب دې بخن وهو ذالکمال الغابق دا خو دې د ګټي مال زا لیکا مال بعض را بهونه باغي حنين مری په شخصه ودا کجرو غټل پته اته مسجد نبوي په گاوند کې باغ دی وقت سمعت ما قلت ما وارد لا چتاوي و اني اران تجعلها فالاقرب زمام مشوره ده زه باغ دې په خلوانو تقسیم کها خبره وا فقال ابو طلحه افعل الله وید الله حبيب څنګه چيتا شويدا چې بقوم فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمك ابو طلحه رضی الله عنه خپلوان او باندې باغ تقسیم کو اد خپل طرفه ځابو دونه ودله الله حبيب دې طرف څنګه موږ تا او تاسو لازمي عزت مندو را راکړي او د هو خلق حکم حيو حدیث کدا چې راغلي دا حدیث د مسلم احمد امام البانی وہی شہید ہے وہی ان افضل الصدقات الصدقه على ذرا رحم القاشع ہاں بھائی حدیث پر توجہ کریں وہی غورا خیرات سے دے کہ بخفل فلوان دی حقوق خدا کو درخرش ملی جا کاندے نہیں لیکن تو اندازہ ور کہ دا بالکل تو فائض خراب دے کنے ہے زمونږ دین دی ټول د خپلخواشه او د نفس مخالفت پې دا اللهله والا وي جننتت ته دوه ققدمه لاه سووره دیېر لرې نه دی یو قدم به راواې په نس کې دي په دوی په جنتت د چتل په نې په قدم یو یو رتدار دی او ف قې در لګي او ته بیا خیر خران د سر کو ورکې دا په ټولو کې بهترین سری ان افضل الصدقه اس صدقه على ذي الرحم الكاشف وهي غره خيرات انه کی خیرات تھے فخاون تخبل ولیکاشف ستوي شرګ خبري کې اوپر د لکټ دي کې د دشمني د ځکه جوړې ده وسکه یار په مشکلاتو کې واقعي او کله ناکله ګوره دې باتين عداوت پته لګي چدا خپل له خباله کې دا خپل له خزمه خير خوان ده خو دې باوجود ته سکه الله دې موږ تاسو لپاره دې له عمل کولو توفيق راکړي ورته لوی خلک چې الله تعالی دین خدمت غوسته نو د خپل نفس باندې څکړي زموږ د اکابری نو د تقوا باره ټول علماء یو کتاب لیکل شيخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقدہ دی اور شتدار ملاقات لاله اور سره عمر غریب دې د هغه څخه په خله راتللو یې ده خلینا واپس راتللې عامر گرونی بیا په پرازه یو بیا په پرازه د ذمہ دار دی او ذمہ دار دی دته وایي صفات د کاملینو دبد الله <سؤال> پر رحم او کرم کوته شکرای شي چې نفس او شیطان سره دوشمنی وکړو د شیخ الحدیث ته سچ ویډه ورته څو وکړ وی وی ورته هغه غد نه کورو عامر ګره پلاه روان د شیخ الحدیث رحم الله سره کته کړي وایي بیا په پرازه یو بیا په پرازه ده ودا وایي اما ته الله حکم سره نو غره خیرات سره چې کم رشتہ دار در سره په دښمنی ساتي کندې در لکلي اته ور څه کوي ته هغه سره احسانات ک ان دا مضمون مخته بشوي او باندې پرګرو به من دجمیو مضمون خطا شو دا درې مجرمې دې موږ دا بیان شو کډې او شه زاهر شو د سوري د لاج دي بشوک نو الحمدله هغېې الله لما او کبرونه د نور نه ړ کې واللی هلیل و ب ممسلب کې تاب ديیکی کسان دي چې دا به پرز د ک د رش د دي او د مختصر ک اجمالت ځ کرته زله شوی هغه بضمون زمونیم ګړی پاتې خو بعضې او او بعضې کسانو جوورو کو بیایانې په دا د جل او یاده نشه موارد د غبال یاد دي چې لاسو پیرو نه مضیان شوي دلته کوم کیال سم چې مونږو د شلرح الله دې ما لم توفیق را کوي تاسو دلته ایو بل د دعا کو چې تاسو مو ووري دلته لوسمو ووې چې په دې الله شوکي مونږ تاسو الله په دی باندې توفیق را کوي دیو جن غره کمو رشتداري چې کټه مقدار کمزوري د ایمان نه پیدا او دا د کمي د شو د ت قوان نهخ ده دی له ژ تاسو پوشي شوکوو زما ز منو او خپل رشتهداررو سره تعلوکوو ساتو د چازهه پاه کلماتا ما تاسو کله ورړی خپل خولان فلي خو نوم مقصد دی نه هر کار کې ددي نوم ګډل مکت شو ب دی جوړ ل دا به د الله در دخوائ دا بعد الله درزاد و پاره یې ان الله دا مضمون با مکبل او الله دې موږ او تاسو ټول او تاسو سره رحمای د شادلو توفیق راکړي اور ابي کریم دې هر مسلمان تک کومه سره رحمای کټ دي نو الله رب دې زتې موږ کې عاجزي چې مونږ د خپللو خپلو انو د پلار د طرف نه دي دارنګې مور د دا طرف نه دي تاسو دا مواور چې د بيبي د طرف نم رشته لاري بعضې خلکو سرهګوره چاه شته کړي نو به داغه کار سره دی چالوور غورې واده کو بهجر دوشمنی شو دا تا سره غ تا کېګوره لور کې نوله داس چې به ستا لور هم سبابل چا سره داغه ترما ظلم کا وا مزیا دے کا د کچته به اړه خلکه بلکی سو کا خېګړا او کا دا الله الحبیب بی بیانې په جوان د دې خیال شاته ورو دا الله حبیب د مشربی بي چکل وفات شو د نبی رسول الله پخپل مبارک او لاشو غټ زبح ابیا د پخپل لاشو ټوکړي ټوکړي هغه زنانو ته به هدیه لګلې د چا چې د ام المؤمنین خدیجه کلبرا رضی الله عنها راسو داغه سره تعلق کوئی ده د وفات نفس د بیبی هغه حق سره کلو داغه هغه حق خیال ساتلو د اسلام عزت اسلام د خو اخلاق حکم کوي د سره عمرم دی ریه رزق هم دی ریه یوه یو مخه یوسوجو می تقریبا په دې بیان کړو چې رزق پس ډیري اته هم د یو خپل مضمون ده د طبیت سره هر مسلمان هر ځای وي چې ارار رزق یې شي پیغمبرانو په حلال <سؤال> رزق دا الله <سؤال> دا غوښته حضرت ایوب علیه السلام <سؤال> چې کله د بیماری نه الله حکم نو د 10 ورځو په طنګا دی ترا ورو هغه جوړیږي راغونډون د ربي غریب ورتوي په تما مورکني دی ورا به چې تی راورې ز بیسنګ د راتو ته چې تی راورې دباران د یوسو جو می مون بیان کړه او چې رزق پڅډې ری ولست جستکان نه دي چې دوی د غټې په مو او چې ضرر غټې په اټول کار جمع را نه خراب کو کوی زمي نه نظم گا کر نه ټوک شو یادارې چې زمیدارې مودا نقصان او پدې راغې زموږ له چوډې کو نا درې زګ دېریدو اسباب هغه سې یو څه لرحني دا که څوک دا وایي چې الله دې زمما پر رزق کې خیر او برکت واچي زمما په عمر کې دې خیر او برکت واچي نو رسول الله عليه ورته کومه نه راکولې وله رالي او بعض نور ډیرر نیک عامل دي چې د هغې سره رب بې زت پرېز ک س کوي بړ را وي زیادت را وی بیا وژ نه مسلببه ګورې مونږ د بره نه سم د ک نهمونږ خراب دمونږ خرابکرب د کته نه لا او سم و دکت نه مسله دی د سمیږي با مسله چې روانه شي د ک نه روه شوي دمونږ د اماو د لا اوس که د کته نه سمو نوره به مروواله پو دا به دا بره نه د سمول کوشش کو ا بره نه سمول سړي چې اخلاص سره خپل مالک لته وو او او کم بي وفايي مخلي دا غي وفايو نه الله طرف سروجو زمونږ رب د بندگانو پټوبې ډير خوشالي تو د خبري زمايتمند د الله او د رسول په تابعداري کې دي کده دنيا ده کده خبر ده کده اخرت ټول خيرونه دي دا ګورې دا الله او د رسول د حکم باندې زموږه مدرسه ان شاء الله داخله شروع ده دا. کما شومان چې مو سره د کلی راضي یا ما شومان راضي نغې دی د ګل دوره څنګه راضي ہے پسوبې دی یا ناذری زموږه سبقونه شروع وکړي طالبان او طالبات او داخلي شروع دي اوب ان شاء الله دی بل افته بل افته فرض باندې ان شاء الله مو سبقونه شروع کو کم بنات راضي داخله دا کوي مو سره د بنات او ټول درجات دي دی دی کې د حفظ نظرې کوې شوي دي خپل بجي سکولو نووس الله دی کلاو ک چې بجي سبکوونه وایي او سکول جوړانې مور پس سر راي نو خپل بجي د ماسپخین نه پس رالی کوي کلي بچي چې د دا پوشي شمه کوي بعضې خلک بچې را ويډوله بدل کوي او و ل باتا نو پاه ډیره ناست ته د هغه غړه د بل خپل بچي اول سم شي مسافر کوي ما تاسو کې بډېر لوی لوی خلکو سفر کړي څوره بجړې دي سب سب وایو چې حاله وایي لوی شړي لپ سفر غراسته معصوم یک دم مسافر کوي ما او خاص کردہ کلی طلبه دا پکاره غالي چې مدرسې دې زی او غاړي ماشپخین نفس تر ماها م پوری زمو د ناظري د سبب ته دې عقب چې دهب شوبنه امو د ماشوته باندې سره چټي کو ما څو خین تیرای شي بلې جودیشي کوم چې زمو نه پاتې کیدو طالبان دې له غوښار نه ناشوي نمازیګر موږ یوتي کوچي لکو غره حکوم سکول والا دغه شوبد اعظم د ماصودن موزه پوری او ناظری والا ما کاریا نو لوی کیدا چې وختي کوچي کوا چې بس زمو هم د بانک مخته مخې له خلوکو ورونو ترسه زمون د زنانو د کتابونو شوبم د شار نه کار ما څخینه پوری وي بیا د ناظری کوم ما ترجمه کوي یا نور د فقه حدیثو کتابونه وای قاعده مشفقین نمازې مازیګرداشي ټیم کې مونږ چوټی کوو چو چې چو چو چو. ما هم باندې بسې لمخ کې زنانه سوشي کورونه تورچي کې د خپلو بچو واره کې فکرمن شې د سمجھدار او خلک لوي فکر شي چې د بچو خلک تربیته شي دا بنچې د ګندا او خلکو سره لارو کو شو کې نه د سما د امور خپلار او ټولې معاشره د پاره دا پریشان یو سبب جوړ شونن معاشره ډیره د فتنو نه ټکړه نخبه بچی مدارس ترالې کې کښکولونه چالو دي دا به هم د ماښباغي نفس د یو ښوون د بچو او د مناسو د کارو چالو کړي تاسو د مادر رسول سره مینم ساتي محبت هم ساتي دا مدرسې ټول زموږ استادو شریکی مدرسې د دی د بقا د په اړه تاسو څه یا میشه شه د په اړه دا مدرسې دا د دین کارونه د دې منکا او د دنیا د بقا ذریعہ قسم دې دا د دی دین کارونه ختم شي نو بیا به الله دا دنیا روانه کیې اسمان بر اوغر شي تر سوچ دا الله نو یادونه شي الله حبیب فرمای قیامت به تر غیره راه شي چې الله الله وعلى یو یو قسم دنیا کې اوس ما شاء الله مساجد تک شي بشی واړو واړو بشي پر دې یو یو یو مهل به راغلی پر دې وخت ته د دوه هم کړه حفک قاار ش نووي در ل س کوه مور پلار چې بدار ووي نو معشومله لا خبرې نه ور خوقرآې سکی خو دا چې په بچومو قرآن یاد کو دا جستر کې پټې کولو بیا وبت ل د خپلو بچور تپوس هم کوي بعضې رالي دي بعضې راېږيلو تپوس ل کو د خپلو بجووب راده تپوس کوي چې د را او که نه را دکاندار سوزی موارث د یو فریضه ده لکه موږ فرض ده نو د خپل بچو خله تربیته هم شری دام کو والدين او والد مايزه هم تو فرض ده الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې الله خاتمه په ایمان کې الله مونږ تعزبو والدين او استادان او بڑو ژوندو حاضرين او غایبین او الله واړه اوږي گناه د افاف الله زمونږ او د ټولو umat دینی او دنیوي حاجاتونه په خپل رحم او کرم پورا کړي او زمونږ او د ټولو umat دینی دنی دنیوي پرېشاني ختم کړي رب کریم سمره بیماران نیکورونو او اسپیټالونو کې تاکم وبار راغلي الله د ټولو umat مسلمانانو په خپل رحم او کرم باندې تلکړي الله د چا دښمنۍ طرف نه ای دي پخ محبته او دوستۍ باندې بدل کړي الله بي ګنا بندي وات د بنت راه اخلاص کړي د چاولاد نشتا اللہ نیک عمل صالحا و ناد و نورکی او ده چاولاد بی اللہ نوالی نهر و دستر کوئی اخوالی جوڑکی زمون مدلسی دا تعمیر شورو دے دعاو غوڑائی چلا دې لپاره د غیبو نه اسباب جوړ کړي کوم مسلمانان پرې کې مند تړلی وي الله په مال اولاد کې خیر او برکات راوړي انا دې مدرسې او ټول مدارس ضرورت غیبو د خزانو لپاره ته او د دین حق ته حق شو دې الله تر قیامت پورې قائم داینه او ساتي باندې موږ ګورو ته دعا درهاش کړي الله که حاضرین یو کما یې دین دي د چاڅه دینی دنیوي حاجتونو دې الله د خپل غیبو د خزانو نه ورکوړي الله کا حاضرین دی او که غایبین دی سو پرشانای دی الله ست د ټول umat پرشانای خطه کی سبحان اللہ وبحمد کا اشهد ان لا اله الا الله اشرف کواتو